і зупинялися поплескати язиками. Утім, 1 березня ініційований комуністами мітинг підтримала місцева влада, тому на площу Леніна прийшло близько тисячі людей. Населенню міста хотілося дізнатися правду про те, що відбувається в Криму і які плани у Росії. Свекрусі мітинг сподобався, хоча малоймовірно, що вона там щось зрозуміла. Настя проглянула відео з мітингу в інтернеті, прослухала чергові байки комуністів та представників місцевої влади. Промовці славили Донбас та Беркут, не забули хвалебних слів про Росію, висували вимоги провести референдум, спочатку всеукраїнський, потім регіональний, лунали відкриті заклики до федералізації. І все це після того як наприкінці лютого в Криму з'явилися мовчазні зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Після того, як Верховна Рада Автономної Республіки Крим уже проголосувала за проведення референдуму. Невже? Нічого не навчило хоча б те, що в Криму вже теліпаються російські триколори. Настя ще раз переглянула запис мітингу, порахувала прапори, по одному український прапор міста, КПУ, Союзу Росіян Донбасу і вісім прапорів Росії. Невже так можна не любити свою країну думала Настя, завмерши перед монітором? Де поділася гордість українців, які захоплено кричать Росія! і розмахують на українській землі прапором іншої держави а чого варті заклики не визнавати київську владу і звернутися до Путіна. Вона не розуміла своїх земляків. У тих ніби всилилося щось лихе, зловіще, від чого розум відмовився працювати, аналізувати події та робити висновки. Вона завжди вважала северодончан пасивними та спокійними. Їх основним принципом «Моя хата з краю, а тут наче греблю прорвало, тільки вода пішла не в своє русло. «Що там було?» – запитав жінку Валерій, коли та в задумі сиділа за комп'ютером під підборіддя руками. «Повна маячня», – відповіла вона, – «згаяний час і все. Все одно Україна буде єдина, хай би що вони там плели. Але ж людей погодця було немало». «Так», – відказала Настя. Але в натовпі багато комунальників, враховуючи те, що у нас руляють комуністи в тісному зв'язку з партією регіонів, то їм не важко було зігнати на мітинг і робітників комунальних підприємств і опозиційні партії. Який їм сенс збирати людей? Парламент почав швидко і плідно працювати, приймати закони, а влада на місцях злякалася, розмірковувала Настя. Напевно, ними й досі керує екс-бос, президент, який сховався в Росії. Прихвостні швидко кинулися виконувати вказівки вже неіснуючого президента, зібрали людей, розмахували російськими прапорами і запустили нову казку жахів про правий сектор і бандерівців, хочуть не дати реально оцінити ситуацію в Україні, тому створюють ілюзію перед жителями міста про те, що сюди прийдуть західняки, щоб захопити владу. Добра нагода зіштовхнути лобами людей, які виконують вказівки, отримані з гори. Ти так гадаєш, Валерій сів поруч? Можливо, я помиляюсь, погодилася Настя. Але це моя особиста думка і взагалі нагнітання протистояння почалося ще наприкінці лютого коли поширилися чутки, що хочуть знести пам'ятник Леніну, і люди стали на його охорону. Вже тоді був запущений штучний механізм протистояння. Не сидиться їм спокійно, зауважив Валерій, хоча Настя так і не зрозуміла, кого він мав на увазі. Усі наступні дні гухаста автівка комуністів безупину волала на всі вулиці, закликаючи на черговий мітинг Запланований на 5 березня. Треба не пропустити, сказала свекруха, проводжаючи полюдом з вікна автівку. І не забудьте взяти в руки червоні прапорці, пустила шпильку Настя й додала. Можна й червоні кульки прихопити. Свекруха невдоволено зиркнула на невістку. Нікому нема діла долі країни, мовила вона, дивлячись у вікно. Лише комуністи вболівають за нас. А як же партія регіонів? – не втрималася Настя. Її обрав сам народ. Отже, довіряють. І як не вірити, коли то наші обранці? Можливо, ваше особисто, – сказала Настя якомога спокійніше. Але нас на підприємстві змусили за них віддати голоси. Чи ви забули, як я розповідала, що на роботі попередили про звільнення всіх, хто не проголосує за партію регіонів? Я спочатку вирішила, що піду мовчки і проголосую за кого хочу, але не вийшло. Нам кожному під розписку давали перед голосуванням мобільні телефони, щоб ми в кабінці могли сфотографувати заповнений бюлетень, а потім здавали їх для перевірки фото. Нас нахабно змусили проголосувати так, як їм було потрібно. А якщо порахувати кількість працівників держпідприємству, то вийде велика кількість голосів. Нехай я дурна, дратівливо огризнулася свекруха. А твоя подруга Аліса? Скажеш, її теж змусили проголосувати за Януковича? Ось Аліска точно дурна, відповіла Настя. Намагалася їй довести, що не можна допускати до влади людину, яка скоїла тяжкі злочини у якої руки в крові. Так повелося, як і всі риночники на те, що у владі повинна бути своя людина, яка зробить для Донбасу все можливе. Ось і зробив. Обідрав країну як липку і утік з награбованим. І що тепер має Аліса? Бізнес зазнав краху, а замість 10 тисяч доларів кредиту тепер 30. По-перше, кожна людина може помилятися. Янукович по молодості не ламав дров, але ж він чесно відбув покарання і не став гнидою, а залишився людиною. Свекруха вже перейшла на високі тони. — І де зараз та людина? — Настя скептично посміхнулася. — Рахує на грабоване. А ті, що зараз у владі, не так будуть грабувати? — вже верещала Свекруха. — Такі ж самі злодії, та ще й фашисти. Не можна допустити на нашу землю київську хунту. Я сама кість меляжу, а бандерівців не пущу на донбаську землю. Той біжить на свої мітинги, нервово кинула Настя і поспішила до своєї кімнати. Їй не хотілося чути нісенітниці про Януковича, який втік з країни, як щур з корабля. До того ж з його наказу стріляли в її сина і таких самих беззахисних людей. Коли це зрозуміє Свекруха, чому їй дорожчий президент-втікач, ніж розстріляні діти на Майдані? Не можна любити ката свого онука. І що в неї в голові замість місків? Як про це сказати Генку, коли він повернеться додому? Він гадає, що всі його підтримали, але помиляється. Усі хвилювалися за його життя, лише це об'єднувало родину. Настя вийшла на балкон, запалила цигарку. Побачила на вулиці юнаків, схоже, студентів, які розклеївали на стопах листівки. Певна, що то заклики прийти на мітинг, подумала вона і не помилялася. Ввечері Настя пішла в магазин, і її припущення підтвердилося. То були листівки із запрошеннями на мітинг 5 березня. Свекруха не пропустила і цей захід. Попри всі старання комуністів, на мітинг прийшло не більше 300 осіб. «Ось і добре», – подумала Настя, слухаючи оповідки Свекрухи про мітинг. Напевно, люди зрозуміли, що захист міста від неіснуючого ворога в образі правого сектора та бандерівців – яких тут ніхто в очі не бачив, це нісенітниця. До того ж, цього разу на Заході не було представників влади, тому я надія, що у людей спаде полуда зачай і вони побачать правду. Розділ 4. Петро впевнено вів свій ополь рівною трасою.